első Mózes, vagy Mózes első könyvében leszünk, folytassunk a tanulmányunkat, és hármas fejezetben leszünk. És talán úgy gondoltad, hogy valami, valami nem jó erről a világról. Eddig teremtésről beszéltünk, és sokszor olvasunk az első két fejezetben, hogy Isten mondja, hogy és jó volt, jó az a fal, jó az a, az elefánt. Tudod, jó, jó, ez, ez mind jó. De itt élünk 2014-ben, és uh, hajlamunk van gondolkodni, hogy valami nem jó erről a világról, ugye? Valami nem működik. Nem, nem jó küszködés, sz, uh, szenvedély Szenvedés, uh, fájdalom. Mi, mi a túró? Mi a túró? Tú, mi? Hogy hívják? Túró. Mi a túró? Mi? Mi van ezzel a világgal? És uh, ma, és holnap, nem holnap, jövő héten fogunk látni igazán minden problémának az uh, a gyökre. Mi, miért nem működik ez a világ. Mi, miért sokszor úgy érzünk, mint hogy egy, egy uh, csata közepén vagyunk, és uh, nem, nem fér uh, a harc. És uh, miért sokszor úgy érzünk, hogy, hogy uh, mindjárt felad, feladunk mindjárt. Uh, valaki fog legyőzni fölöttünk. Miért úgy érzünk, hogy valaki akar a, bántani minket. Mert valóban a válasz az, hogy van valaki, aki bántani akar minket. Aki akar puszt, pusztítani téged. Aki akar elrontani az életedet. Van egy ellenségünk. Van Uh, és nem jöttél vele ma, szóval ha, ha, ha, ha tudod, a házastársra uh, gondolsz, nem, nem ő, nem, nem ő a, a, a, az ellenséged, nem a gyerekeid az ellenséged, nem az apukád az ellenséged, valami más. És, uh, és mondom előre, mi, mit, mit akarom, hogy... a uh, hogy mit, mit akarom egyezni. Sőt, egymásnak fogtok uh, ezt tanítani. Ha, ha Amerikában uh, vagy, és ha vasanyagdél lőtt egy, egy uh, Afro-Amerika egy fekete gyülekezetben uh, mennél, akkor a, a prédikátor sok szó mondja, hogy na, forduljatok a szomszédnak, és mondjatok el Szóval tudom, hogy nem nem vagyunk Csikágoban, nem vagyunk Amerikában, én sem fekete, ti sem vagytok fekete, De forduljatok a szomszédoknak, és mondjatok, hogy ne beszélgess az ördöggel, Jó? Mi, mi, mi nagy szényen? Forduljatok meg a szomszédhoz, szomszéd! Szomszéd! Jó reggelt! Isten áldjon téged ma, ne beszélgess az őrdöget. Köszönöm, köszönöm. De ki volt itt a amikor Frank volt itt, ugye Frank nagyon nyilván azt mondja, hogy nem elég nekünk a nemet mondani a bűnre, nem elég nekünk ellenállni a, a bűnelen, Mit kell csinálni? Kell menni az úrhoz. Emlékszel, azt mondta, hogy ha van egy forgalmas uh, út, és át kell menni, nem mondja a, a, a lányának, kis kislányának, hogy kerülgesd az autókat, nem azt mondja, hogy gyeli ide. Szó szóval most forduljatok szomszédhoz, szomszédnak, hoz, ra, hoz. Szomszéd, szomszéd, ne beszélges az zöldüge, beszélges, beszélges az uraga, beszélges Istenel. Hanna, han, nagyon engedelmes volt ő, beszélt, nagyon hangosan a szomszéd szomszéda. Van Van egy ellenségünk, sátának nevezünk, van csapata, démonok, és nem szabad velük beszélgetni. Jó? Inkább beszélgessünk Istennel. Mert minden probléma azzal kezdődött. Ha nincs, ha nem vagytok ott, akkor lapozatok első mózes háromba. Az első versben olvasunk, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezej vadnál, amelyet az Úristen teremtett. És nem akarom, hogy nagy kiakadjunk ezen ma délöt, hogy a kígyó, beszélünk kígyó. Mert sok, sok kérdésünk van. Ugye, hogy sátán egy kígyó? Vagy sátán használta egy kígyó? Kígyók beszéltek akkoriban? Tudod, sok kérdésünk van, és csak spekuláció. Nyilvánvaló a, a harmik fejezetnek a végén, hogy amikor Isten... Beszél a kígyóhoz, ő beszél sátánhoz. Szóval, szó, nem tudjuk, hogy, hogy van ez, de, de sátán a kígyó mögött van, és, ő, és az ige azt mondja, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt minden állatnál. A ravaszabb szó, a ravasz szó itt nem, nem azt jelenti, hogy gonoszabb, mert sok, sok helyen... A példabeszédekben ez a szó az úgy fordítva, hogy eszes, bölcs. Tudod, az eszes ember az, az bölcsességgel jár. Szóval a, a ravasz csak ilyen, hogy ravasz. Ő okos volt, tudott intézkedni, tudott beszélni, tudott uh, hmm, trükkösen uh, odaérni, ahol kellett, tudott irányítani a beszélgetést, hogy. A célhez érjen. Ravasz. Ravasz volt. És nagyon fontos ez a kis kifejezés itt, hogy amely, amelyet az Úr Isten teremtett. Amikor sátánról beszélünk, sokan azt mondjuk, hogy ú, nem, nem tudom, én el tudnék fogadni, hogy Isten létezik, de sátán? Um, az ige nem, nem vitatkozik velünk, hogy de higgyetek, sátán létezik, csak csupán mondja, hogy létezik. Jézus a, nem, nem a, a, a, helyreállította a, az akkori gondolkodásban. Ő nem mondta, hogy figyeljtek zsidók, sátán az csak egy mitosz. Ő, ő is állította, hogy létezik. Van a másik oldal, vannak emberek, akik mondják, hogy sátán, hú, erős, félek. Tudod, és mindenféle horrorfilmre gondolkodsz. Egy olyan lény, aki eszméletlen, nagy ereje van, és valóban sátának van valami ereje, de nagyon fontos ez a kifejezés, amelyet az Úristen teremtett. Sátán, nem egyenlő Istenel. Ő nem, nem, ugyanaz, nem azon a rangon, mint Isten. Ő egy teremtett lény. És sokszor mondtam, ahogy néztünk az első módás, hogy nagy különbség van a teremtő és a teremtmény között. Végtelen az a különbség. Végtelen. Isten egyetlen a teremtő. Ő, ő ez azt a kategóriát ő tölti be teljesen. Nincs hely másra. Ő egyetlen Isten. Sátán egy teremtmény, hasonló, mint én, vagy te, vagy egy kidő. Teremtmény. Kólátozott, nem tud minden út lenni egyszerre, mint Isten, nem tud mindent, mint Isten, nem tud bármit csinálni, mint Isten. Ő korlátozott. Ő teremtmény. Teremtményről beszélünk. Ez, ez Sátán. És igazán a mai, mai Biblióra a kísértésekról lesz szó. Jó? Kísértések. És Sátán, ő a kísértéseknek a forrása. Ugye? Egy másik képet fogom használni közben, az a horgászat. Sátán ő a horgász ő a horgász. Ő a, a kísértésnek a forrása. Szerintem majd ez tiszta lesz majd később. De, de ha használtok ezt a füzet, füzecskét, is, ugye van ilyen jegyzete hely, helye, lehet egyes pont, forrás, sátán, a, a, a, a kísértésnek a forrása, sátán. Ravaszabb, teremtmény, amit tudunk, Sátánról nem, nem sok. Az Izziás proféta, Izikea proféta, sőt, Pál arról arultanak, hogy, hogy Sátán egy angyal, aki fel volt fuvalkodva, ő büszke volt, és lázadt Isten ellen. Ő akart Isten lenni, ő akart szerezni magának a dicséretet, ő akart szerezni magának a, a tisztelet. Ő egy olyan angyal, aki lázad Isten ellen. És emiatt úgy jelenik meg az időben, mint Isten ellensége, mint Isten népe nek az ellensége, mint te ellenséged, mint az én ellenségem, mert ő utál mindent, amit Isten szeret. Ő akar elrontani mindent, ami, amit Isten teremtette. Ugye, orsunk többször, hogy Isten teremtette, és jónak látod, ez jó, ez király, ez szép, ugye? És Sátán itt, ő bejön, és ő elrontja. Ő akar a festményhez menni, zsíros, tehát gyúvás kezekel, és, és elrontani a festény. És valóban, mint kereszények, új teremtések vagyunk Krisztusban, az igen mondja. Új teremtmények terünt, vagyunk Krisztusban, de ugyanúgy sátán akar ezt, az új teremtést elrontani. Nem tud elvenni tőlünk az üdőségünket. de tudod, mit tud csinálni? Ő tud rabolni az örömödet. Nem? Ő tud uh, olyan helyzetbe tenni téged, ahol megbuksz, és uh, kárhozattal élsz. Ő tud sok mindent csinálni, hogy elroncson az örömünk, örömünket az úrban. lehet uh, spekulálni, nem, nem tudom pontosan, hogy uh, miért sátán minket annyira után, de meggyőződésem van, vagy, vagy egy kitalálásom van, az, hogy az ige azt mondja, hogy mi, mint emberek, mi vagyunk azok, akik Isten képmásában vannak teremtve. És talán, talán azért ő annyira utál minket. Mert, mert valahogyan, én nem tudom, én, én Titeket nézlek, és én csak embereket látom. De talán sátán néz ránk, és ő lát Istennek a kép Ő, ő látja Istennek a dicsőséget rajtunk. Ő lát, um, és vágyodik azokra a dolgokra, ami nekünk van. Ami, ami, ami, amit kaptunk, mert Isten kép másában vagyunk teremtve tan azért is, mert az igében korábban olvastunk, hogy Isten adott nekünk, vagy Ádámnak, és Ádámnak a utódainak hatalmat a föld fölött, nem? Volsunk, hogy teremtette az embert, és adjuk nekik hatalmat minden mezei állat fölött, minden égi madar fölött, minden tengeri ha fölött, talán, uh, talán sátán uh, ide ide, uh, ide így, így, így kell, kö, köszönöm. így kell, kedik miatt, miattunk és azért utál minket. Ez csak spekuláció, az igen nem mondja. És um, Sátának az első, és fogunk ezt látni, az első numero, numero uno, az első dolog, dolog, amit akar csinálni velünk, veletek, az, hogy, hogy, hogy ne bízunk az úrban. Ő akar elrontani, gyengíteni a bizalmunkat, ami az úrban van. Jó? Az igaz mondja, hogy ne, ne bízunk Uh, hadseregekben, lovakban, pénzben, aranyban, ne bízunk magunkban, ne, be, ne bízunk egymásban, bízunk az Úrban, ugye? Bízunk az Úrban, higgyünk, bízunk, sátán akar ezt, a bizomat elrontani. Szóval nagyon, nagyon könnyen lehet látni, hogy mi a célja, sok minden nem tudunk róla, tudjunk a célja, és fogunk látni, hogy mi a módszerei. A terem, ez a másik pont, a terem, uh, bocsia, kísértésnek a, a, a természete, ami sátántól jön. nagy egyszerűen lett írni. Azok hazugságok és félgígoságok. Azok ilyen savarodások. Ugye? Hazugságokat. Óvassunk um, uh, tovább. Ez a Mózis első könyve, három, az első versnek a másik feleitől. Ez a kígyó azt mondja, hogy és ő kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Az asszony így válszólt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcsé, gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érincsétek, hogy meg ne halljon. A kigyó pedig azt mondta az asszonynak, bizon nem haltok meg hanem tudja Isten, hogy amelyik napon eztek abból megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Szóval itt van a beszélgetés. Mondtam korábban, ne beszélgetni Sátana. Itt van Éva. elképzelem, hogy Ádám ott van mellette, de mint egy tipikus férfi, passzív. Érted? <gül> Bocsánat, én, én tudom, drága feleség, bocsáss meg. <gül> uh, ott, ott, ott van Ádám, Éva, jön a Kígyó, beszélget, ő beszélget Évával, Éva Fevő a beszélgetéssel, mert szeret beszélgetni, gondolom, hogy mint a legtöbb nő. Férjem nem beszélget sokat, szóval itt van a Kígyó, beszélget, beszélgesek vele. És milyen jön csak a de De látásra úgy néz ki, mintha nagyon ismeri Isten igét. A János 8-ban, nagyon felajánlom ezt, ezt, ezt a fejezetet nektek. Ott a János 8-ban Jézus megjelenik a templomban, és azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És azt mondja, hogy aki a sötétségben jár, botlik. Aki és világosságban az nem botlik. Azt mondja, hogy az igazság szabadá tesz titeket. Ilyen nagy kijelentések vannak a Jézustól. És a, és a farizeusok és a többi a, valásosi vezetők, akik utáltak Jézust, kezdik vitatkozni vele. És, és egyre pikánsabb a beszélgetésük, a vittájuk, amíg Jézus, a, amíg Jézus nem mondja a 44. versben, hogy ti az ördög atyától vagytok. Azt mondja Jézus, hogy nem is, nem is vagytok a, a, az Úr istentől, vagy, mert ha igen, akkor szeretnéd öt és engem, mert ő küldött engem. Nem jártok a világosságban, jártok a sötétségben, és azért mondom nektek, nem ábnan fiai vagytok, ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait, akarjátok teljesíteni. Aki emberölő volt a kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság, és jegyez meg ezt, amikor hazugságot szól, a saját... Uh, aha. Amikor a hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atyá, atya. Szóval sátának kapunk egy, egy másik nevet itt Jézustól, hogy ő a hazugság atya. Ő először hazudott, ő állandóan hazudik, az igazság nincs benne, és nekünk ez, ez egy könnyű választó, jelent nekünk, ha, ha igaz, akkor istené, ha nem igaz, akkor nem, nem istené, az ördögé. A, a kísértésnek a természete az hazugságok. Ist, sátán hazug. Ő Ravasz, ő ismer Isten igét, amikor Jézus beszélt vele, akkor is felderült, ugye, hogy Sátán ismeri Isten igét nagyon jól, valószínűleg sokkal jobban, mint mi, pedig volt pár ezer éve, hogy tanulmányozon, ugye? Ő ismeri Isten igét, és felhasználja itt. A az Asszonnak, vagy Évának. Azt mondja, hogy csak úgy azt mondta Isten, hogy kertnek egy fájról se egyetek. egyetek. Használja Isten igét, De, de látjutok, használja egy olyan hangnemben, olyan szórendben, egy, egy célra, hogy kérdőjelezzen Éva Istennek a szándikát, ugye? Azt mondja, hogy a szegények vagy Isten azt mondta, hogy nem tudtok elhol lenni, ez kár, nem? <gül> kár, nem? Ő ismeri Isten igét, de ő nem segít Évának se nekünk, azzal, hogy hirdessen Isten igét, inkább ő akar elrontani a bizalmunkat Isten igéjében, Istenben. És akar sütogni Évának és nekük is. Isten nem is annyira jó. Nem is annyira jó. Éva beszélget a kígyóval, és azt mondja, hogy igen, azt, azt mondta Isten. És, és jegyezzünk meg, mit, mit mond Éva. Kicsit ilyen valásosi módon, de annak a fának a gyümölcséből, amelyet a közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek. Azt meg se érintsétek, hogy, hogy meg ne halljatok. Éva rá teszi, tudod, több szót Isten szavában. Isten nem mondta, hogy ne érintsetek, azt mondta, hogy ne egyítek belőle. De Éva valószínűleg már gondolom, hogy sokkal előbb, hogy Evet a gyümölcsből. ő vétkezett a szívében. Ő oda ő nézte, sajnálta magát, úgy szeretnék kóstolni ezt a gyümölcsöt. És sátan jön, És de, de, de látszik, hogy Évának volt egy volásosi, egy törvényeskedő hozzáállás, hogy én nem fogom menni belőle, sőt, nem is fogom érinteni de szívében már vágyodik utána. <gül> Talán mi is vagyunk így sokszor, hogy hú, ez nem, nem fogom azt érinteni, nem, nem is fogom nézni rá, de úgy, vágyodik utána. A szívemben már szült a bűn. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony, nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon eztek, abból megnyílik a szemeteket, és olyanok lesztek, mint az Isten Szeretnék fő kiemelni ebből, hogy mennyire uh, mennyire sablonos és, uh, és nem kreatív sátán. Mert ezeket a hazugságokat még mindig használják. Most mi szoktunk gondolni, hogy ezek a hazugságok nagyjából a New Age mozgólomnak Mindjárt magyarázom. Tudom, minden, ami ezoterika, minden, ami borszokánság, minden, ami, uh, ami rejki, ami buddhizmus, ami hinduizmus, minden, ami horoszkópus, <gül> ezek, a, ezek a egy kupacban van, ez a New Age, vagy új korszak, nem tudom, van más kifejezés? Nincs. Hogy ez, ebben a kupacban van, és ezek a hazugságok még mindig sátán használják ebben, ebben a, a ezeken a, a csatornákon. Az első dolog az, hogy ti nem fogtok halni. Ugye, a nőklapja állítja, hogy reinkarnáció, tudod? Mi, é, érted? Nem, nem fogtok halni. Szóval szerintem ké, két, dolog, két dolgot mond ezzel. Az egyik az, hogy nem fogtok halni, ne félj a haláltól, mert uh, így is visszajössz, mint egy sasmadár, tudod, és élvezni fogsz. Uh, repülni, király lesz, ugye? Vagy egy, vagy egy elefánt, vagy nem tudom. Szóval ne, ne fél haláltól, nem fogtok halni. Szerintem a másik dolog amit mondja, hogy nincs következmény a, a, a, az engedelmes az en, engedetlenségnek. Következmény, Jó mondtam? Igen. Ha engedlenkedsz Istenem most, semmi gond lesz, ő nem fog büntetni titeket, nem fogtok halni, biztos ő csak fenyégítette fenye, fenyítette titeket, mint, mint szőlők, mondjuk, hogy ha megegyszer csinálod ezt, akkor letőlöm karácsonta a naptáról. vagy valami ismi, ugye? Mi tudjuk, hogy nem is tudnék ezt csinálni, de sokszor fenyegítjük a gyerinkinket olyan, olyan dolgokkal, tudod? Ha nem viselketsz, akkor nem megyünk nagymamához ma a délután, de Persze fogtok menni nagymamához, ugye? Miért csináljunk ezt? És sátán azt mondja, sá, hogy uh, biztos Isten csak hasonlóan csak uh, akart félemíteni itt a itt nem fogtok halni. Nincs következmény a, az engedlenségnek. Nyugodtan csinálnak. A másik rész ennek a hazugságnak azt mondja, hogy te, lesz, te olyan leszel, mint az Isten. És ez megint az új korszak, ez a, a, a, a, a, Um, van, van sok ígéret, tudod, hogy lehet érinteni a, az isteniséget, ami benned van elrejtve, ugye? Van, van ilyen dolgokat, amit halljunk, tudod, hogy, hogy, hogy, hogy úgy kell meditálni, hogy, hogy részesüljünk a, a, a Star Wars-os, a, a, a, a erő erővel, és, és érintsünk, a, a, mi olyanok leszünk, mint, mint Isten, mi fogunk kapni erőt és, és tudást, hatal, hatalmat. Ezek a... Ezek, szerintem ezek a hazugságok mindenütt van. Mindenütt van. Tévében, nőklap, nőklapjában, bocs, hogy mindig, nem tudom, talán vannak, akik nagyon szeretik a nő, nőklapját, soha nem olvastam az igazság. De, de mindig... A, csak címkézem, a modern lelkiség, pszichológiai a modern gondolkodás az ebben van. Vigyázzatok, mit olvasatok. Sátán hazudik az asszonynak. Nem fogtok halni, sőt, olyanok lesznek, mint Isten. Isten nem annyira jó, ő visszatart valami jót neked. Ő nem akarja, hogy Isten legyél. Ő nem akarja, hogy, hogy, hogy a, ezt a titkos tudást szerzett maganak. Szóval kísértés, a forrás, sátán, a természet, a hazugság, fél igazságok. és a cél az a temegény. De nem csak a temegény, különösen a vágyaink, a vágyaink. Már elveszítettem a helyemet. Hatvik mivel úgy látta az asszon, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szennek és kívánatos, mert bölcsét tesz, szakított annak a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Sátának a ha, ha, hazugságainak a célja a vágyaink. Azt mondja, hogy, hogy jó, nap nézett ki. Tudod, biztos szép, piros, vagy nem tudom, milyen színű volt. Valószínűleg nem volt alma, szóval tudom, hogy szoktunk így ábrázolni. Meg, meg ugye, a, Ádám csutkája itt van, ugye, mert evett az almából. Oké, okay, mindegy. De, de, de, ugye? Azért, azért nevezünk ezt Ádám csutkája. Mert evett az almából, és megevette a csutka, és, és ott ragadt. Na, az nem az igében van, az, az csak. Uh, uh, jó, jólnak nézed ki. Éhes volt talán. Azt mondta, hogy úgy szeretnék azt enni. Már kosoltam mindegyikből, kicsit unalmas a körte. Uh, tudod Azok a, azok a kis nagyon jó, de, de mindig vörös a kezem tőle. Úgy szeretnék abból lenni, kipróbálni azt, mert talán az, az nagyon jó. Szóval, jól nézett ki a szemének, lát, hogy talán érezte, biztos, biztos jó lesz enni. Let érezni a zamatos illatát, Hmm. És, és van, és lesz hatása rám. Okosabb leszek. Bölcsébb leszek. Én, én olyanok leszek, mint Isten. Miért ne egyek belőle? Jó, néz ki. Bölcsebb leszek. És, és biztos finom lesz. Isten, bocs, sátán ő kínál testünknek, a testi vágyainknak pont az, ami, amit akarunk. És ebben látunk, hogy Sátán ő, mint egy horgász, és a, a, ő akar kapni minket a, a horgonyon. A horgony ki, ki itt? Valaki peccáz? De, jó, én se. De az apukám nagyon szó, szóval sokszor mentem gyerekkoromban. A, a horgony Ja, az, ami kapja... Okay. Bocs. Horog. Horog. Bocs, a horgony az, amit. Igen. Horog. Köszönöm. A horog... A horog az, az a hazugság. Ezzel akar kapni minket. Ő akarja, hogy beveszünk a horog, hogy... Ja? Ja? És használja a saját testi vágyunkat, mint Csali. Ugye? Éhes vagy? Szereted szép dolgokat? Tudod, vágyodik a szomszéd szép házára? Tudod, ő használja. akarsz uh, Tudod, hatalmat gyakorolni valaki fölött? Tudod? Tudás. A, mi ez a plecska. plecska, Ő teszi a, a testi vágyunkat, mint Csali, Csali, mint kukac, ugye? A horog, és megy pecázni a lelkünkért. Megvan, megvan a kép? Megvan a kép? A uh, Jakab levelében, az első fejezetben, Jakab levelében uh, Jakab íri, igazán az egész könyve kísértésekről, és, uh, és most fogunk két, két helyet nézni. Szerintem uh, a ja. 12-ben 12 itt kezdődik, hogy írok nektek gyermekek. Várj, bocsász, második. Várj! Én János első nem vagyok, az azért nem semmi, nem is <gül> Jébetős, nem tudom. Yeah. Igen. Szóval a 12. boldog ember az, aki kísértésben kitart. Szóval ki kísértésról van szó. 14. vers, Jakab leírja, hogy történik egy bűnversés. Azt mondja, hogy hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és sábítja tulajdon kívánsága. Szóval, amikor van, van testi vágyaink, vonja minket, tudod, mi, mi látjuk, hogy jó, jó néz ki, úgy ezt, uh, tudod, van testi vágyaink, és vonja, 15. vers, azután a kíványság megfogalva, megfoganva, szóval nem csak egy vágy, de utána egy terv lesz, tudod? Ma hazamegyek, és ezt csinálom, megyek bortba, ezt veszek, tudod, uh, majd a titkármű, ezt mondom neki, tudod? Van, van, egy, van egy terv, ugye, első van vágy, utána van terv, megfogalva, itt, és azt mondjuk, hogy és bűn, hogy van, bűnt szül. A bűn pedig térségre jutva halált nemz. Nem sz. Szóval először van egy vágy, utána van egy terv, utána van a, maga a bűn cselekmény, és utána van a következmény. Ez, ez, ez, ez így megy. Tudni kell, hogy van vágyaink, a, nincs, a vágyaink nem rosszak, hogy boldogok legyünk, és élvezünk ezt a világot, ezt az életet, amit Isten adott. Ne, az nem rossz. Sátán használja ezeket a vágyakat, kínálni rossz dolgot nekünk, hogy engedetlen kedünk Isten ellen. Uh. És így néz ki. Sátán, tudod, van, van várjunk, hogy uh, hogy éljünk ezt az életet uh, kényelmesen, ugye? Sátán fog sütogni nektek, hogy ti nem tudtok, ne, nem lehet bízni az úrban az anyagi dolgokkal, tudod? Így is, volna keveset keresünk itt Magyarországon, alig tudunk tudod, uh, fizetni cseküket, nem tudunk üdülni. <gül> Ugye nem, nem tudunk bízni az urban, az anyagi dolgokkal. Mi lenne, hogyha tudod, csaljunk tudod, az adóbevolásunk? Mi lenne? Így marad pénz az üdülése, sört. Így mara kis pénzt a Judy-nek adni. Egy, egy, próbálom, nem tudom, átmenni egy, egy pár hazugságon, amit sártam használsz, szerintem, a mi életünkben. Mi lenne, hogy a, a költöztet az üzleted, a vállalkozásodat Szlovákiában? Mert ott sokkal kevesebbet fizetni. Mi lenne, hogy hogyha nem, nem, nem, nem adokozunk, tudod, nem, nem adok Ez az enyém, te, te nehezen dolgoztál érte, így is kevés van, használd saját a saját a vágyaid szerint. Di diákok, van egy pár diákok. Nem, nem, és figyelj, nem mondom, hogy imádkozni elég, szóval tanuljatok erősen, jó, keményen, tanuljatok, de de sátán fog sütogni nektek, nem, nem tudok bízni az úrban, ő nem fog segíteni neked a vizsga helyszínen, akkor puskázol. Így is mindenki más puskázik, hogy legalább keresd valami protekciót, érted? Hogy az a, az a tuti tétel, az ott legyen neked, érted? Próbál, próbáljatok valami kis kaput szerezni. Ne, ne tanuljatok és imádkozzatok, és menjetek vizsgázni. Ne né uh, hogy, uh, hogy, hogy, Isten, ez, Isten, uh, Isten visszatart valami jót nektek, csak a legjobb, legjobbat nek, tőletekő visszatartja. Talán jobb lenne csak uh, álmodozni, napról-napra arról az életről, amit szeretnél. Tudod, nem. Nem jó a házasságotakat, akkor álmodoz egy másik házastársról. Nem szereted a házat, ahol laksz, vagy a lakást, álmodozd egy nagyobb ért. És csak, csak álmodoz. Tudod, és, a, és arra célra, hogy, hogy kicsit keserű Vál játszod, és sátán akarjuk keserű legyünk, hogy ne legyünk hálás azért, ami van. Ők akarja, hogy nem élvezünk azt, amit Isten adott. Érted? És ez, ez nem mindenkiben van. Pál, sőt, Pál azt mondja, hogy a tíz parancs, mi, mi az utolsó parancsolat? Hogy van fogalmazva? Ne. Kívánt, hogy? Igen. Ne kíván. Érted? Pál írja, hogy Igazán az első kilenc a parancsban én át voltam. Én. De azt, azt megölt engem. Én kívánom mindent, ami másé van. Én akarom az ő házukat, az ő életüket, az ő kocsiukat, az ő boldogságukat. Én akarom azt, amit nekik van. És sátán azt mondja, hogy Á, Isten nem, nem, nem eleg jót adott ne neked. Álmodozál. Tudod, és, és, és legyél kicsit kesrő Isten felé. Ne, ne élvezd azt, amit, a, ami van neked. Panaszkodjál, jó? Panaszkodjál. Jó, jól esik panaszkodni. Jó, csak ki, engedj ki panaszkodni. Nem tudom, fel, felismeritek magatokat ezekben? Egy kicsit? Um, szerintem ez, ez, ez, ez nagy probléma, főleg a keresztény fiatal nőknek, Uh, nem, nem tudok bízni az urban uh, uh, uh, a házustársra kapcsolatban. Te, te, te egyidő leszel. Én emlékszem, hogy uh, pár évvel ezelőtt sokat fogalkoztunk egy bizonyos lányal, és azt mondta, hogy te utálok egyidő lenni. Egyidő leszek örökre. Ez egy hazugság, amit bevette. Jó lenne egy, egy másod, jó, jó, jó a házasság, ugye? Jó, jó lenne összeházasodni? Ezek jó dolgok, ez a vágy, ez jó, de sátán ráhe, ráhelyezi egy, egy horgonyon, ami hazugság, és, és sok főleg nők, de férfiak is, beveszi. Igen. Odológatja. Igen, odalogatja, és, és hirtelen egy olyan kapcsolatban találnak a uh, magukat, ami nem Isten szerint, és nem fog Istenhez vezetni, inkább Isten ellen fog vezetni. Sátán hazugság, nem tudsz, nem lehet bízni az úrban. Egyedül, egyedül leszel. Itt egy másik. A, a problémád a, a függőségekkel azok nem nem igazán a te döntésed. Ez egy betegség. Ugye? Ez, ez egy olyan dolog, amit sátán mondja. Hogy, hogy nem az a problémád, hogy sok, sokszor iszol, <gül> sokat, sokszor, sokszor iszol, sokat. Az a problémád, hogy akkor Ista vagy, beteg vagy, képtelen vagy, képtelen vagy Ez egy, egy hazugság, amit Isten és, és, és lehet, tudod, más tenni abban a, a, a üresedésben, nem csak az alkohol. Bármilyen kényszer. Igen, sátán hazudik. Azt mondja, hogy nem, biztos nem lesz gyógyulás, nem lesz szabadulás. Itt, itt egy másik, bocs, kb. nem tudom, én csak beszélek, talán kellett volna számozni ezeket, a kb. a hatodik. És ezt nagyon halljuk a kultúránkban, hogy különleges vagy. <gül> Na, különleges vagy. Olyan, olyan vagy, mint a mint a hópehely. Ugye? Mert mindegyik más. Ugye? Egyedi. Különleges vagy. Ügyes vagy. És azért a szabályok nem igazán rád vonatkozik. Érted? Nem, nem kell betartani ezeket a szabályokat, akár a munkahelyeden, akár a vezetésen, vagy nem tudom, az élet szabályait. Nem, nem kell betartani, mert különleges vagy. Összintén, valami azt mondaná, hogy én ezzel küzdök, ugye? Ő legjobban tud engem, én ismer engem, én mondanám, hogy én... Így érzem sokszor. És talán azért, mert sok évig én kicsit a rendszeren kívül éltem, tudod, nem volt, itt voltam Magyarországon, mint turista. És még mindig, még mindig az amerikai jogosítvánnyal közlekedek, az, az, az nem szabályos, de csinálom. Mert különleges vagyok, nem vagyok magyar. Ugye különleges vagy, prioritásom van, ugye én, én, én mindenkinek fölött vagyok. És szerintem ez a, ez, a, ez, a, ez a hozzáállási világban az nagyon eteti. Mert valóban különlegesek vagyunk, Isten teremtménye vagyunk, de azt nem jelent, hogy prioritásunk van, azt nem jelent, hogy, hogy lehet uh, kerügetni a, a szabályokat. Érted, miről beszél? Remélem, hogy látod, hogy valóban van, van vágyok, amik jók. Van, van gondol, uh, vannak uh, olyan... Igen, vágyok, amik jók. Jó tudni, hogy könleges vagy. Mert Isten teremtette téged. Ő ismer a nevedet. De azt a, azt a vágyat, vagy azt, a, azt a, az ötlet, vagy a, nem tudom, hogy hívják, azt a tént, sátán helyezi egy horgon, ami hazugság, és lógatja előtted. Köszönöm, Lacku. Uh, itt van egy, ez csak egy test. Ez csak egy test. Sokan, uh, sokszor sátán ezt, ezt, um, ezt a hazugságot, ezt a hazugságokat adott a lugatta előttünk. És ez jelenik meg sok mindenben. Ahogy eszünk, ahogy, ahogy gondoskodunk a testünk fölött, akár pihenés, vagy, vagy sportolásban, abban is jelenik meg a pornográfiában. Sáta mondja a lányoknak, az csak a tested. Ha, ha így szerzed szeretetet, akkor mutasd meg. És hazudik a fiúknak, hogy ez csak egy test. Ha élvezed nézni, nézd, nézd meg. De ez, ez, értek, értek, miről beszélek? De, de Isten teremtette minket egyben. Nem lehet mondani, hogy ez csak a testem, ez csak a lelkem, ez csak a szellemem. Ez csak az érzéseim. egybe vagyunk, és, és ezek az elemek össze van kötve. Nem lehet szétszedni. És sátának az egyik, szerintem a korszelemhez képest, a legerősebb a leg, um, hazugság, az, hogy ez csak egy test. Mindegy, hogy mit teszel tesz, tesz vele. Ez csak egy test. És valóban az is igaz, ugye? Gádini Géza sírjánál uh, Egerben az van írva, hogy csak a teste. Mi, mi tudjunk, hogy valami szinten az igaz, ez a test nem annyira számít, de számít. Mert Isten teremtése. Nem tudom, bánjunk vele. Jól. Pál azt mondja, hogy igen, ez csak egy test, de dicsőítsd Isten a testedben. Itt van egy az utolsó. Senki nem szeret téged, nem vagy értékes, nem tartozol sehol. Jó dolog tartozni valahol, ugye? Jó, jó dolog uh, szeretve lenni, de Sátán használja ezt a vágyat, egy hazugsága, és ezáltal ő irányít minket, ő kínál dolgokat, ami nem visz minket közelebb az Ura, inkább távolabb az Úrtól, olyan dolgokat, ami megsérti Istennek a rendjét, az ő, uh, az ő uh, törvényei. Ami, és igazán nem, nem erről akartam beszélni, de Isten törvénye jó. Ezáltal Isten véd minket, és gondos, gondoskodik rólunk. Tudod, olyan, mint a kresszabály, ugye? Anélkül, hogy lehet közlekedni? Tudod, csak káosz lenne. Isten adott egy rendet, hogy működjön az életünk. Ő nem, nem fölslegesen kolátozom minket, ő akar maximálisan uh, gondoskodni rólunk, hogy, hogy, hogy az élet tele legyen áldással, és élvezettel, és boldogsággal, és, és igazsággal. Igen. Ez, ez a kísértés. Forrása, sátán, a természete az, az, hogy hazugság, hazugságokat használ, és a célja, hogy csali a testünk, a vágyaink. De én szeretnék a Jakab leveléből olvasni, a negyedik fejezetből. És ez, ez ezek kemény szavak jakabtól. De remélem, hogy bátorító. Először azt mondjuk, de ő nagyobb, ez, ez jakab 4-6-tól. De ő nagyobb kegyelmet ad. Kegyelem. És ez nem csak a kegyelem, hogy, hogy megnyerjük bűn, bűn megbocsátást. Inkább az a kegyelem, hogy ne is esünk be a bűnbe. Az is kegyelem. De ő nagyobb kegyelmet ad, azért is mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. kedjetek azért Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és elfúrt tőletek. Közeledjetek közel Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeitek, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti két Gyötrődjetek, gyalázjatok gyal gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek, furduljon gyászra, és örömötök, szomorúságokra. Alázatok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztta titeket. Itt van három kapcsolat. Először a kapcsolat magunkkal. Tudod, megalázunk magunkat, sírjünk. Tudod, hogy, hogy ne gondolkodjunk uh, túl nagyot magunkról. Tudod, ne, ne gondolkodjunk, hogy mi vagyunk uh, az, uh, uh, a hősök, mit tudunk ellenállni sátán. Uh, izélyen, hogy, hogy mi vagyunk erősek. Ne gondolkodjunk, hogy mi erősek. Alázunk magunkat Isten előtt. Valjunk meg, meg a bűnünket. Tud, az, az az első kapcsolat magunkkal, hogy, hogy legyünk alázatosságban itt. A hozzáállásunk. Legyen alázatos. A másik kapcsolat, a sátán. Sátánal, Jakab azt mondja, hogy állj előtt. Tud, tud, ő jön, mint pecás, Látod ott a horog, a csalival, és te mondod, hogy köszönöm, nem. Ne beszélgess, ne, ne beszélgess Sátana. És ő a harmik a kapcsolat Isten át. Forduljük hozzá, közelkedjünk hozzá, ő közelkedni fog hozzánk. Hogy ez a magyar nyelv ma nem megy. Ő, mi fogunk hozzá menni, ő fog, ő találkozunk velünk, megyünk hozzá, hozzá. És ő fog felmagasztalni minket. Mi nem felmagasztaljuk magunkat, ő fel, felmagasztal minket. Ha akartok tudni, hogy kell ellenállni a kísértésekben, mondom így. Pont így, jó? Egy, a, me, egy alázatos hozzáállásával, egy ellenállásával, sátánal szemben, hogy ne beszélgessünk vele, mert ő, ő, ő valóban fog hazudni nekünk, és, és elhitetni dolgokat nekünk. És, és megyünk Istenhez. Megyünk hozzá. Szóval mi volt a kis mondok az elé? Szomszéd, ne beszélgess sátánal, vagy zördöge, de beszélgess Isten. Megyünk hozzá. Forduljunk hozzá. Szerintem, aki közel Istenhez, aki élvezi azt a kapcsolatot, annak beteljesül azokat a vágyakat szent módokon. Aki távol van Istentől, az beteljesíti ezeket a vágyakat sátáni kínálással. Megyük hozzá! megyünk hozzá! Uram, köszönöm, hogy te kegyemet adsz nekünk. Nem csak, hogy a nem csak az a kegyelem, ami megbocsájt minket bűntől, de az kegyemet, hogy elálljunk sátanak kísértések ellen. Uram, köszönöm, hogy ezt, ezt, a, ezt a történetet lelet írva nekünk. És tudjuk, hogy nagyon régi, talán vannak itt is, akik nem is eliszi, hogy ez történt pont így. A, de uram, ez egy példa nekünk. A, mutat sok igazságot nekünk, hogy valóban van ellenségünk. Van, van ellenségünk, aki akar pusztítani minket, aki akar elhitteni hazukkájukat nekünk. Uram, segíts nekünk ellenállni, bízni benned, és kellek Jézus, hogy veszess minket minden igazságban, és szabadá tegy, tegyél minket a te igazságod által. Köszönöm, hogy te velünk vagy, Uram. És uh, köszönöm, hogy bár Éva vétkezett, és Ádám vétkezett, és mi is bebizonyítjuk minden napon, hogy mi is ugyanazt csináltunk volna. Köszönöm, Uram, hogy, uh, hogy Te jöttél helyreállítani mindent, amit elveszítettünk. Jézus, tarts minket a lázhatóságban előtted. Tarts minket a hitünkben, és segíts nekünk felismerni sáknának a Jézus nevében. Amen. Csak mondom, a, nem tudom, hogy a, mi jár a fejetekben. Én a, sokszor beszélgetek olyan emberekkel, és lehet hallani, hogy Ja, így, így, hazud, így hazudott isten neked. Tudod, amikor mondják, hogy de, de ez, vagy az, tudod, de egy idő -e, nem akarunk teher lenni, vagy dolgokat mondjanak. És lehet érezni, hogy valóban uh, van hazugságok. Fényben. Ha tudtok felismerni ezeket, én ajánlom bárkinek, hogy, hogy egy kis füzecskét Találjátok meg, és ahogy följönnek, írjátok le, és imádkozzatok érte, és keresitek ígéket a Bibliában, ami mondja az igazságot. Például az egyik ismerősöm mondja sokszor, hogy nem akarom teher lenni. És ezzel úgy néz ki, hogy, hogy ő azt gondol, hogy ő teher. Sőt, mindenkinek is, is. De lehet, lehet ezt leírni, felismerni, hogy ez a hazugság, és találni, szerintem a második Péterben van az igazás, ami mondja, hogy de Jézus gondot visel rólunk, mi nem vagyunk teherek. Ő szeret minket, ő gondoskodik rólunk. Attól függ, hogy, hogy hozzámegyünk egy kéréssel, vagy problémával ötször, vagy tízszor, vagy százszor, ő figyel. És ő nem, nem mondja, hogy Á, megint. Értek, hogy mit, mit javas, javaslok? Írjél meg ezeket a dolgokat. És ismert fel, fel ez egy hazugság. És amikor fejed jön, akkor mondod, hogy uram, ez hazugság, én nem akarom ezt bevenni. Nem akarom bízni ebben. Én szeretnék benned bízni. Szeretnék bízni benned. És, uh, és add meg nekem az igazságot, hogy, hogy, hogy, uh, hogy harcolok ezzel. Ez és hadd bízom inkább a, az igazságban. Jó, csak én, én szeretném volna azt a pluszba rakni. Írjatok meg ezeket, imádkozzatok kérte, és, és olvassatok meg a Bibliátokat sokszor, sokat imádkozva. Jó? Isten áldjon meg, remélem, hogy uh, sokan fognak uh, meghívokat venni, vinni, venni, uh, szorozni, uh, uh, használni. Hívjatok meg embereket, uh, gyerekeket uh, a gyerekbibliaklubra, meg uh, nagyobb gyerekeket és felnőtteket ide az angol klubra. És jövő héten somó vendégünk lesz, nem, 8, 8 vendégünk lesz. Uh, sok lehetőség lesz gyakorolni az angol tudásatokat, de ha, nem, ha, ha nincs, ne, azért ne, ne maradjunk otthon, azért gyertek, gyertek, és, uh, és uh, imádkozunk, hogy Isten ezáltal érincsen a városunkat. Jó? Ha bárki szeretne imádkozni, szívesen imádkozom veletek. Ha nem, akkor ígyetok egy kávét, beszélgetés egy egymással, és megint, ha valaki akar a bowlingozásra menni, akkor vagy vagy velem, fél öt körül indulunk innen, vagy tatabányról. Jó? Sziasztok!